Та ніхто поза селом не знав про неї, та чи потрібна вона комусь була. Зовсім інше, в її дочки Хариті. Ланкова п'ятисотенце. Вона вже овладіває наукою по-соціалістичному працювати. За свій самовідданий труд удостоїться загальної уваги і відзнаки. Про неї вже і в газетах писали, і на нараду передовиків у Київ. Харитя їздила і в рідному селі до неї пошаною ставляться. Найсуттєвіше у тому контрасті точно сформулює голова колгоспу Федір Мойко, роздумуючи над питанням, чому ж так усю душу тепер наші люди до роботи докладають. Він, звертаючись до Христі, скаже, а згадай, на чим ти була, та ти як кінь робочий, чи машина була, Панові це однаково, аби ти робила на нього. А тепер в доці твоїй хариті людину побачили. Людину! З притиском чітко карбував слова. О, чим ми стали? Людьми себе відчули. Тема самоствердження людини у радянському суспільстві стає провідною в усіх творах Антона Хижняка, присвячених нашій дійсності. І коли у львівських оповіданнях вона ще в основному подається в констатуючому плані, письменник насамперед привертає нашу увагу до фактів, які промовисто засвідчують, як докорінно змінюється становище героя-трударя за радянських часів, то в наступних творах цієї тематики, особливо в повістях, він уже намагається проникнути вглиб характерів, психології своїх героїв, активних будівничих нового життя. Залишаючись вірним своїй журналістській звидці, чутливо слухатися в час убиття його пульсу, духовні і моральні процеси й домагання, письменник передусім прагне розкрити людську основу цього часу через долі, діяння, характери героїв, через їхні взаємини, пристрасті, сутички, мрії та поривання, відтворити живу, динамічну, Олюднену картину дійсності, прикметні ознаки доби, її поступальний рух, її спрямованість до світлої комуністичної мети, письменницька увага Антоне Хижняка як правило скеровується на дослідження і художнє осмислення того, як формується та самоутверджується характер нашого молодого сучасника, як постають і виявляються в нього риси комуністичної свідомості і моралі. Правдачи художній утвердити нове, письменник звертає свій погляд саме до героя з робітничого середовища. З нього вийшла й дочка ветерана вітчизняної металургії Тамара з одноіменної повісті «1959 рік», котра не просто вижила в моторошному пеклі фашистських фабрик смерті, де в людини відбирали навіть ім'я, замінюючи його витатуйованими на руці цифрами, а й перемогла ворогів незламністю, силою свого духу, своєю людяністю, волею до життя. Винятковість обставин, крізь які довелося пройти бранці гітлерівських концтаборів Тамарі, вимагала від письменника й поглиблених пошуки у сфері розкриття людської психології. Адже за тих жорстоких умов єдиною зброєю героїні були її сумління, честь і совість радянської людини, міра її усвідомленої відповідальності. У повісті Невгамовна 1961 рік через призму характеру персонажа Антон Хижняк прагне показати й те, як робітничий колектив виховує комсомолку Лесю Кумач. Вольова, діяльна, ініціативна, вона приваблює насамперед щедрістю віддачі своїх сил і здібностей для загальної справи. Своїм ставленням до праці, жадової знань, своєю духовністю принципова душевна щедра по відношенню до друзів, леся непримиренна до фальші, підлості, прояви міщанства. Для неї боротьба за утвердження нових комуністичних норм у людському житті й поведінці стає нормою, стає органічною якістю характеру. Радянська дійсність, робітничий колектив, самовіддана праця в ім'я соціалістичної батьківщини дали змогу піднестися до висот трудової слави, вирости в справді красиву, духовно багату людину і синові колись знедоленого галицького хлібороба, машиністові земснаряда Корнію Грицаку. У повісті Онуки спитають він і його товариші, будівники ГЕС Постають перед нами як люди з чистою совістю, з високими пориваннями, з почуттям відповідальності за себе і свій час. Невтомні творці добра, справедливості і краси, творці комуністичного прийдешнього. В нільській легенді Грицак як людина політична працюючи на будівництві асуанської греблі, а споруджені стало таким доказом великої дружньої допомоги Радянського Союзу народові Єгипту, якого не спростувати нікому з недругів, корні виступає як достойний трудовий повпред народу, як носій інтернаціоналізму і колективізму, соціалістичного способу життя. Повісті Антона Хижняка «Наробітничу тематику» Рунтується на конкретному життєвому матеріалі. Як свідчить сам письменник, безпосереднім поштовхом до виникнення задуму і початку роботи над Тамарою послужило знайомство із студенткою, на руці якої він побачив витатуювані цифри, а на вродливому обличчі сліди пережитого тяжкого горя. Є розповідь про страхіття гітлерівських концтаборів, і стала першим творчим імпульсом. Невгамовна з'явилася після ґрунтовного ознайомлення з будніми працею і життям молодих робітників Азовсталі, зокрема з першою комсомольською бригадою, котра боролася за звання комуністичної. Появи повісті «Онуки спитають» передавали тривалі безпосередні спостереження над життям будівників Київської ГЕС.